Stuk 31 toe die drie wyses wie heeltemaal buiten was en hulle self in hulle tente ter ruste te het, het Miriam aan Joosef gesê, Sin jy nou wel bang en bezorgde man, hoe heerlik en goed jawe ons Elohim is, hoe echt vaardelig hy vir ons zorg, wie van ons sou dit ooit kon droom, ons groot angst het hy tot soe sien vir ons gemaakt, en ons groot vrees, en al ons sorge het hy in so'n groot vreegte verander. Juist van hulle van wie ons gevrees het, dat hulle na die lewe van die kind trag. het ons beleefd, dat hulle net aan hom een eer kom bewys het, soos ons dit altyd alleen van Yahweh Elohim verskuldig is. En hulle het ons buitendien nog so reiklik met geskenke oorlaai, dat ons ons vir die waarde daar van een baie aansienlijke landgoed volkome selfstandig kan koop en daar vir die opvoeding van die godelike kind sekerlik baie goed volgens die wil van die meester kan sorg. O, Joosef, vandag wil ek eerst die allerliefdevolste meester dank om loof en prijs gendeer die hele nacht, want hy het nou ook aan ons armoede so goed tegemoet gekom, dat ons ons nou echter goed kan verzorg. Wat sê jy hiervan, liewe vader Joosef? En Joosef sê, Ja, Mirjam, oneindig goed is Jawe Elohim vir hulle wat omboe alles lief het, en alle hoop op hom alleen rig. Maar ek denk dat die geskenke nie vir ons nie, maar vir die kind bestem is, en ons het dus nie die recht om dit na ons goed te gebruik nie. Die kind heet echter Yahshua en is een sien van die allerhoogste. Daarom moet ons eerst die mees verhewe vader vraag wat daar met die riskatte moet gebeur. En hy wat daar oor sal bepaal, dit sal ons ook doen. Maar sonder sy wil sal ek dit my leven lang nie aanraak nie. En wil ek vir jou en my liever onder die moeilikste wijse van die wereld een geseende stikkie brood verdien. Jy en my seens het ek tot toch nou toe dier die werk van my hande, wat deur die meester geseen is, onderhou, en daartoe sal ek dus met die hulp van die meester ook verder nog in staat wees. Daarom slaan ek geen ag op hierdie geskenken nie, maar alleen op die wil van die meester en op sy bare martigheid en liefde. Hierdie is die drie grootste geskenken van Elohim, wat ons altyd tot baie seens sal strek. Sy gewaarde wil is vir my die kostbaarste weerhoek, sy barmhartigheid, die sywerste en zwaarste goud, en sy liefde, die allerkostbaarste mirre. Hierdie drie skatte mag ons altyd sonder skroom oordade gebruik, maar hierdie weerhoek, hierdie goud en hierdie mirre, hier in hierdie gouwe sakke mag ons nie aanraak, sonder die eerste drie hoofdskatte nie, wat in ons tot nou toe die reeds rijkste vruchte opgelever het. Soe, liewe Miriam, sal ons doen, en ek weet dat die meester ons daarom met groot welgevalle sal aansien. Sy welgevalle is vir ons die allergrootste skat. Wat denk jy, liewe Miriam? Het ek gelijk of nie? Is dit nie die rechte besluit om met die riskatte te werk te gaan nie? Nou was Miriam tot trane toe toegeroer, en sy het die weisheid van Joosef geprys, en die hoofman het Joosef omhels en gesê, Ja, jy is nog een ware mens na die wil van jou Eloi. Die keinkie het Joosef glimlachend aangekyk, het een haantje omhoog gehef, en het gedoen asof hy sy pleegvader die vrome Joosef gesêen het.